Selv. Du går rigtig igen. Jeg okay, ved ikke ja. Jo jo jo du går jeg fint det, igen. Det, Lække, det. Det. nu går du også fint igen. Ja ikke også Ja det gør du. Det er meget bedre end sidst Men du står også meget tættere på fordi du ikke har fødderne op på bordet ja. <laughs> Jeg tror det er den primære årsag Ja det gør jeg To minutter mm. Jeg tænker når den har slået 19 så jeg, Så gør vi det gutter og så. Yes Okay Yes Den siger nu 18. Nu. 59, 14 15 sekunder Der er ikke noget vej tilbage Nej må vi noget så er det glemt Så er det nu vi kører Ja, det er ikke nu, men det er nemt. Ah, nej, nej. Hedder Sigurd Barrett Søren til fornavn? Nej. Jeho. Nå. No. Prøv at se. Søren Sigurd. Søren Sigurd Barrett? Hvad i verden er det nogensinde? Det forstår jeg overhovedet ikke. Den skulle du skulle ikke forvirre som en høstvindland. Eh, men du skulle godt være. Prøv at takket så meget for at se. Eh, øh. klask sagde. Det, yeah. Da fris lige smækkede skærmen i hovederne på os. Ja. Yeah. Skal vi skåle inden vi går i gang? Jeg, jeg tror jeg også. Skål på vores første programdrenge. Første program den der gang vi, vi, vi ikke. gør det fucking live. Vi gør det live. Vi kan ikke redigere. Ja, 10 mm. sekunder. Ah, er klar. Ja. Jeg der for mit chatte nu og så trykker jeg switch Now, og så starter den. Ja. Yeah. Jeg sætter alene min telefon på flisestanden. Nå oh, ja for fanden. Vi kører go om et sekund. Di Velkommen til programmet, der sætter fokus på, hvad der sker på Aarhus Universitet fredag eftermiddag kl. 15, når de første øl bliver langet over disken i de mange fredagsbar. Men hvad er en fredagsbar i det hele taget? Hvor ligger de henne, og øh, hvad skal vi med dem? Det er noget af det, som øh, vi prøver at sætte fokus på og undersøge. Og til at hjælpe mig med det, jamen, så har jeg mine to gode venner i studiet. Mathias øh, Bartolli. kan du lige præsentere din øl også? Ja, det kan jeg i hvert fald. Og god aften. Øh, jeg har fået en øh, meget, meget kold IPA fra et eller andet polsk foretagende, der hedder noget med Eastern. Jeg kan ikke huske resten. Det lyder ikke. Ja. Øh, Udover Bartolli, så har jeg også Andreas Fris i studiet med det... inden. Hvad er din øl? Øh, jeg drikker en porter fra Founders, som er kæmpe amerikansk. Det er det, det, der er problemet. Jeg, jeg har ikke nogen flasker at gå ud fra. Jeg har kun et ganske generisk fadølsglas. Men du huskede det fint. Tak. Eller, det eller Nej, jeg husker en tredjedel af navnet. <laughs> ja, det er sket godt. Okay. Selv så er jeg på en ugly uh, Duck, øh, mm. double retro IPA. Mm. Mit navn det er Anders Rode, øh, og det er også der er jo jeres værter i aftenen. Yes. Mm -hmm. Skulle I kære lyttere have spørgsmål eller kommentarer under showet Så kan I skrive til os på Twitter, Instagram eller på Facebook Bare se på de festivaler, vi skal nok dukke op Dagens program går i det store hele ud på Ligesom at udrulle vores vision Og give jer et overblik over hvad selve programserien kommer til at handle om øhm, Og så også lige at få vendt hvad fredagssparerne er Og hvad vi ved om dem i forvejen øhm, Men vi skal i gang med alt det når Emi udruller projektet, så synes jeg lige, vi skal tage et lille nummer. Selv når du er langt fra Smilødsby, og du har været væk ud i den store verden, så ved hun, at du altid vender hjem til hen til hende. For selv når du er langt fra Smilødsby, og du har været væk ud i den store verden, så ved hun, at du altid vender hjem til hende. Åh! Ah. Ratter på min kæft, samler min taske op Træt af at have det som en turist over alt Jeg går, slukker cigaretten og hopper op ad trappen Kold hav, i min fjæl Spender blikket mod min hjem Eneste grund til, at jeg endnu ikke er blevet Sigt syg af at føle mig palle alene Har det sim, om jeg ikke sig ind Som det tredje jul eller den grimme Veninden af dit hjem Kun hvor du har de kasser med ting Jeg fucking skabt her, tjek det når jeg snakker En af mine venner ringer ind i et sprog Jeg genkender har og proof Konsonantløse sætninger Jeg født halvt tjænsk halvdansk I en verden, hvor vi tænker amerikansk Men jeg er helt dog Og helt pass for Uanset hvor livet så født Hør mig hen, ved jeg hvor jeg hører. Yeah. For selvom du er langt fra smittet ja, du er vel væk ud i den store verden, så ved hun at du altid vender hjem yeah, til hende. Hen. For selvom du er langt fra smittet. Sønderskam, vandre rundt med tungekraften. Hilse på alt forbøse barn. Se anti i Mølleparken, hvor de kloge spørger slaksen. I ball lidt på join, Som et joints, hold, om zone, skinner vi ølige, fakta. med pengene på syne resten, som de plejer smile, smile, smile, smile, smile, smile, smile, smile, smile, smile, der smile, smile, smile, smile, smile, smile, smile, smile, smile, smile, smile, smile, smile, smile, smile, smile, alle to hjælper vi dig op og giver dig noget at falde tilbage på Det er i Aarhus, værsgo byen med det dårligste fodboldhold til som Men så det godt de er os. Og hvis vi skrider på et tidspunkt Kommer vi tilbage som en stork i aprilmål For selv når du er langt fra Søløs by ja, du har været væk ud i den store verden Så ved hun, at du altid Og du har været væk ud i den store verden. Så ved hun, at du altid vender hjem til hende. Yeah. Ja. Det var Smilets by af Båfængtevej. Skal vi lade den køre ud? Skønt noget. Jo, men Nå. der var lige noget galt med vores fate. Nå. Siger jeg. <laughs> <laughs> det er Andreas Friest, der står for teknikken, så det er ham, der har de beslutninger. Jo. <clears throat> Nogle klager, så må de ikke køre den til ham. Tre fyre fra Båfængtevej, Frydenlund, Aarhus. Og øh, hvis jeg må nævne det... Godt lidt magt. Vi, øh, vi havde lige syv minutter, som blev til et kvarter. Og kæft, han er hyggelig. Med Morten Østergaard, ja. de radikale formand i ja, dag. Ja, det er sandt. Og så spurgte vi ham til slut, øh, hvilket nummer vil du gerne ønske, når vi spiller det her interview. Det bliver ikke i dag, men så sagde han, jeg vil gerne høre Bofingervej, Smilets Ja. Så øh, Og det, Morten, den var til dig. Og vi ved jo, du lytter med lige nu, yeah, Morten. Ej, han havde er en fodboldkamp, han skulle nok. <laughs> han havde en fodboldkamp, øh, han skulle nok. Med de, med de vige. Jeg synes i øvrigt, det var meget sjovt. Ikke? Han sagde, kom så de vi, Og så derefter, så ønskede han jo faktisk den her sang her. Hvor der i sangen bliver sunget. Ja, ja det er, <laughs> der er det er dårligste fodboldhold til, til dag. Ja. ja, det er måske ikke så super heldigt. Men, ingen vi skal tilbage på sporet. Ja. Nå ja. Øhm, og det er øh, som det allerførste, vi nu her rigtig skal til at snakke om. Det er ligesom vores mission med det her. Det er ligesom at finde ud af, jamen, hvad betyder fredagsspar for os. Øh, udbrede kendskabet til fredagsspar og ligesom kunne give nogle af de oplevelser, vi har med fredagsspar videre. Og gøre det nemmere og mere tilgængeligt også at finde fredagsspar og mm. sådan noget. Yes. Øhm, og så synes jeg lige, vi skal starte sådan, som det allerførste med lige at sige, hvad er fredagsbarn for os. Øhm, og Tolle, du får lige øh, yeah. første øh, svar på den. Hvad betyder fredagsbaren sådan for dig? Øh jeg tror, det var øh, ja, det var nok startskuddet til, øh, til der, hvor jeg ligesom begyndte at være social på studiet. Øhm, jeg tror, mit første rigtige møde med, med fredagsbaren. det var for øh, andet semester på et tidspunkt. Og jeg havde lige meldt mig ind i, øh, i studiebladet paragraf. på jure. Paragraf, lige præcis. Ja. Øh, og den første artikel, jeg fik til opgave at lave, det var en øh, det fredagsbarn anmeldelse. Altså, vi skulle altså rundt på diverse øh, fredagsbarn. Okay. Øhm, og så havde vi ligesom stillet nogle kriterier op i forhold til, hvad vi skulle bedømme dem på. Øhm, og så nåede vi fra, jeg tror, vi nåede igennem sådan 5-6 stykker eller sådan noget. Øh, kan du huske, hvad det var for noget? Ja, altså vi startede i samfundsfaglig, ja. øh, og det var, jeg tror faktisk, det var den, der blev dårligst straight overhovedet. <laughs> <laughs> øhm, og så gik vi, videre. vi gik videre til historisk, og det var den dengang historisk bare. Den lå op i vandrehallen. Du ved, den ligger ja. i, i tværs øhm, i forhold til, hvad hedder det? Den ligger langs med ringgaden, ikke? Ja, ja. Øhm, og det er der ved afdagen. Ja. Ligger den i, hvad? Ja, ja den ligger langt ved, parallelt med ringgaden, ikke? Jo, ja. jo, jo. Så jeg er tværs? Ja. Nej, men tværs af ringgaden. Okay, ja. ej, det kunne ej, øhm, også. Det er faktisk være noget, langs, af, langs, noget af en udfordring, hmm. Nå, øh, hvor om alting er. <laughs> Vi, øh, ja, historisk fredagsbarn. Uh, en af de, uh, de havde på, et tidspunkt, uh, på det tidspunkt, vi kom derop, der havde de et uh, Kim Larsen kopperband, til at spille der. Det var sindssygt hyggeligt. Oh, oh, uh, og ikke det. nok med det. <laughs> ikke nok med det. Så uh, på et tidspunkt, så kommer der sådan en, en gammel mand. Han kommer ind i lokalen. Altså han så bare en random gammel mand? Jamen, random, random gammel mand, ikke? Yeah. Har sådan en semi-pæn tøj på. Uh, han går op i barnen, og, og han bestiller ikke rigtig en øl. Han får bare givet en øl i hånden. Og så går han ned og sætter sig med, med de studerende. Et og så tænker vi sådan, hvad? Så går vi over hos børn. Og så det viser sig så, at ham her, den her, det er en af deres professorer på historie. Og han er så åbenbart æresmedlem af Fredsbarn. Så han drikker gratis. Det er og han, han frekventerer den faktisk ret ofte. Ja. Ja, barn det, det er fedt. Så det fik, det, selvom det ikke var et direkte kriterium i vores bog, så fik det pluspoinge på diverse. Kæmpe plus. Ja. Kæmpe plus. ja. Nå, øh, hvad skete der mere på Jamen, øh, din vi fængsur. Øh, oh, vi var. Oh, det er rigtigt, Vi var på fysisk også. Uh, det er så flyttet siden da, men dengang der lå fysisk op på. Jeg mener det 8. etage, hende på den der store bygning. den er sådan nogenlunde lige så høj som bogtår. Ja, ja. det er um, Og der er jo en altan, um, som du så kunne gå ud. Uh, så havde du ligesom en altan, hvor du ligesom kunne se, og det var i et. Uh ned mod havet, så havde du ligesom bare en 180 graders panorama Hva? havudsigt. havudsigt. havudsigt. Oh. Og Så kunne en du stå der side. og drikke din på det tidspunkt lige limforsporter til 11 kroner, ja. ikke? Ja, jeg tror, de har sat den op til 13 eller sådan noget. Det er stadig voldstændig ja, billigt. Havudsigten er den gode roligt. Det er fuldstændig sindssygt. Hvad sindssyg. du siger om den anden side? det er bare, altså, du har de 180 grader sådan, uden mod <coughs> vandet alt er det lækkert, men den er lidt oppe bakke. Men øhm, Nej, nej, nej. Jeg kedvede, stop, jeg op stop. Det. stop. Ja, men stop. det skal du også være. Nå, øh, men øh, så det er jo ligesom altså dengang, ikke? Det var, det ja. var alligevel, altså dit andet semester, det er jo så, at nu... Nå, men det, øh, det er jo det faktisk, øh, med det Det var jo faktisk at sige, at det var ligesom da, jeg kom til at snakke med de andre, og ja. så tænkte, hold da kæft man, det her det er sgu da meget sjovere at studere. Og så tænkte jeg, det bliver jeg sgu nødt til at gøre noget mere i Og siden så er det jo så også blevet til meget. Og det har udviklet sig lidt. Ja. Ja. men øh, det kan vi altid komme tilbage til. Nu det synes kom. jeg, at øh, fris lige skal have lov til at øh, fortælle sin... Øh, oplevelser med og spar. Men vi startede jo. Det var ikke nu, fredags, altså, nu ved jeg jo godt, sådan, altså, vi, vi, vi snyttet, at vi har snydt, lidt, vi kender hinanden i forvejen. Ja. Øhm. <laughs> vi har <er> snydt lidt <laughs> hjem fra, vi ikke. Det har vi ikke. <laughs> <hjem fra>. øhm, <laughs> og det er også, det er også sådan, at så, Frihs, altså, vi er alle sammen jurastuderende øh, har ja, været det, ja. i princippet. Oh, no. øhm, ja, der blev vores øhm, sygdomme så lige halveret. Øhm, ja. øhm, men Friis, han er så også været på kons, og... Øhm, Arkitektskolen. Arkitekt han han Skal vi ikke lade fri omkring Folkeskolen. Så han har en masse det. af de der fortællinger. <laughs> øhm, og jeg tænkte, har du tænker i folkskole? Mm? Mm? Jeg er gået på en uh, kristen friskole. Ah, Hold da, kæft. Men det har ikke noget med alkohol. Jeg, jeg det synes, det der bliver ved med at dukke ting op om fri, <laughs> som jeg ikke aner noget om. Men jeg ja, os vende direkte frem til London, fordi det var der, jeg havde min første... Og nu lige London, hvad er det for projekt? Jeg gik på musikkoncertoret, da jeg var 18, flyttede jeg til London og spillede trommer. Er du egentlig øh, rytmisk eller klassisk uddannet? Jeg er øh, rytmisk uddannet. <laughs> rytmisk uddannet med klassisk skole. Jeg er ja, ikke at ja. vi står og griner hen med det, øh, det, øh, det skal siges lige nu, for øvrigt. Jeg har ikke noget med min historie at gøre. Det studie, vi står i lige nu, der er ligesom øh, en væg med, med vinduer af glas. Glass, og der, øh, der har øh, studenterbarn blandt andet lokaler, så lige nu der, der, sidder, der sidder mennesker. Ja, og forresten lige øh, skud til træne for at hilse på. Ja, Boom, Det var hyggeligt. Tak. Det er fint. Han, ja. han er inde nu. Åh, oh, han hænder så mange øl. Ja, jeg boede i England. I London. <laughs> og, øh, I hvad? I London. London. Det er jeg okay. Der far. Øh, og det var jo skole fra, øh, fra 9 til 18 eller sådan noget hver dag. Mm. Mandag til lørdag. Til mm. og lørdag. Og det var det var skole fra 9 til 11, eller så, tog man, så havde man lige en halv times pause op på poppen, snuppen en hurtig øl, ned Læger. to timers øh, studie igen. Og på øvrigt, øh, nej, den tager jeg. To timers studie, tilbage til poppen, der havde man en øh, spisepause, en frokostpause, en time, så kunne man godt lige nå to store. Øh, <laughs> Underviseren var med, så fint. Mm. Tilbage igen, et par timer, øh, op på poppen igen, en halv time, tilbage til studiet et par timer, der, så og, der, og det er der, vil sige, ja, og, og hvis der sidder nogle matematikstuderende, jeg har, altså, de tænker, jeg har ikke rigtig regnet på, hvor mange timer, jeg lige nævnte nu, men der var lidt frem og tilbage. Øh, så der det tror sig. jeg så altså heller ikke, de kan. Du ved godt, en af de ting, man overhovedet ikke lærer på matematikstudiet, det er faktisk udregning. Ja. Jeg, jeg kender en, der er kandidat i matematik, han er nok en af de værste, jeg kender til hovedregning. Ja. Nå, ved det ved var tidsspring. Jeg benævner ham med øh, øh, Nej, og så, man, så? fri fra, fri fra, fra studiet hjem og spise aftensmad hvor man godt lige kunne nå en enkelt øl i hvert fald og så øh, direkte til aften. der var jammer mandag tirsdag onsdag hmm. og lørdag og nogle gange også søndag og, det var, og så var det altså øl hele hele aften så da jeg kom til Danmark igen altså jeg der var der var ingenting jeg var øh, et et år og det mm. og det ja det lyder forfærdeligt sig selv ja og samtidig ved der hvor sidde folk der tænker hvor du et et år ej, <laughs> men altså det kan man jo det godt sige det er bedre. måske lidt en fredagsbarskultur som har taget lidt overhånd ikke ja åh jo ja, ja, altså, jo så det er måske ikke så længere så fredagsbars øh, er lige pludselig bare hverdag. nej og kvæg, og det det ville jo være federe hvis vi havde spillet Østergård-interviewet nu fordi han nævnte godt øh, noget af det her med det har skruet ned og der stod jeg lidt og følte mig skyldig. men lad det nu ja, ikke hey, Rode? ja <laughs> hvad med dig <laughs> oh, ja. oh, hold op. altså det det skulle jo også komme uh -hmm. Hmm. jeg vil gøre det sådan rimelig kort uh -hmm. Jeg tror, jeg startede lidt sent på alle de her fredagssparer. Øhm, mm. Og jeg har faktisk stort set ikke været til fredagssparer i gymnasiet og så videre. Så det er først kommet sådan hen ad vejen på uni. At, var det der, øh, hvor du havde halv meter langt over? Ja, <laughs> ja det var det dengang. Nej, no, det var <laughs> ikke Nå. en halv meter. Jeg Nå, så for, okay, 75 centimeter så. så. Når programmet er slut, Nå. så kommer der lige et uh, op til, til den konto <coughs> det, det er græn. klart. En. På Nå. Facebook. Øhm, men øh, det, det vi var ved, det var, at øh, jeg har sådan set ikke haft så meget med fredagspar at gøre, før jeg starter på uni og... Øh, begynder også sådan rigtig at drikke øl og den der slags, så øh, det går egentlig op for mig det er faktisk ret hyggeligt det her mm. og det for mig så er det nærmest lige så stille og så vil jeg lige pludselig så involvere jeg mig faktisk i de her foreninger, ligesom I også er endt med øh, og det er jo faktisk noget der sådan har haft en ret stor påvirkning på hvordan min tilværelse er i dag også og hvem jeg er som person og sådan noget så, mm. Øh, mm. hvem du er sammen med hvem jeg er sammen med, vi lige er jo alle eksempel. sammen anden, gennem øh, gennem øh, festforeningerne Mm -hmm. øhm, men det er ligesom Vores baggrund øhm, Og inden vi lige smutter videre Til sådan overblik over De fredagsbarer vi kender og sådan noget Så synes jeg også lige vi skal snuppe et øh, musiknummer mere ja. Skal vi tage et nummer mere? Det ja, gør vi Vi gør det Det var øh, Kimberger Tobias yes. ja, men Jeg tror, han hedder Tobias. Eller Thomas. Som er... Jeg ja. øh, øh, ja, er så også til Kimberger for det er tider, hans kunsternavn. Tidligere få sanger i... Øh, Flores Madoff. Præcis. Lavre. Lavre. Mm. Og hvor man... Ja, jeg var til en... Jeg boede i Roskilde på et tidspunkt. Mm. I, ja, ja. Der er mange ting, at finde ud af i dag. <laughs> <laughs> du er også i Roskilde. <laughs> I 2012 boede jeg i Roskilde. Hvad fanden lavede du og, der? Til og med 13. Hvor jeg... Øh, men det var åh, et forliste forhold. Nej. Det blev det jo senere. Hen, ja, ja. Det er helt Det er en det nu <laughs> <laughs> Hvor vi boede lige ved siden af Gimle. Øh, spillestedet Gimle. Hvor jeg kender et par af de her folk, der har lidt med der. Så kender jeg deres lydmand og sådan noget. Ikke? Jeg kender Florens med for og så og jeg har aldrig hørt uh -huh. uh -huh. Jo. Oh, mm. Det her lige de mm. <laughs> ja. Og, ja. og korte radiovis, <laughs> at, øh, <laughs> Nå, det øh, vi, øh, det, øh. Må vi ikke. det må vi ikke. Det må ikke. Så, jeg, så jeg havde hørt jeg havde aldrig hørt den med Og så blev jeg lidt glad for den, men jeg blev kun altså musik er lidt. Jeg ved ikke. Det interesserer mig ikke, men hans stemme er nice. og på dansk er han om muligt. Han den topper den lige. Det er fedt, nice. mm. Fedt sang, op og ned Kimberger. Så fint. Øhm, vi skal tilbage på sporet, og øhm, vi skal fortsætte vores... Øh må jeg lige have lov til at sige skål lige nu og og videre? Jeg må gerne sige skål. skål. skål. Vi, ved, vi ved lige nu, at øh, der er i hvert fald to. Der er i hvert en festforening, der er ved at stille op til en fest. og de, ja. Hvis de holder, hvad de lovede, så, øh, så lytter de til os. Så øh, Skål, PF! Oh, ja. Og skål, skål PF! Skål. Skål. skål, Samf! Mm -hmm. Skål i øvrigt alle, der lytter med. Og er, ja, undskyld. er ude på, ja, det vil jeg nok lige sige. Det ja, det er Skål, skål til, altså, til alle, som er ude og, og nyde fredagsbarnet. Og, og, det, og det, dejlige, det dejlige miljø på uni om fredagen. Som jo er præcis det, vi gerne vil udbrede kendskabet til. Ja. Hvilket fører os tilbage til ligesom vores mission, vores sporen. vision. Tilbage på sporet. Ja Og det vi så skal snakke om nu, det er ligesom... Hvilket overblik vi har. Altså nu vi efterhånden, så har vi været i gang i det her i et par år i hvert fald. Flere af de ældre af os. Altså når du siger det, hvad mener du så? De ældre af os, der minder dig. Hvad har vi været i gang med? Vi har været i gang med fredagsbarnere og med festforeninger. Og vi har udviklet vores kendskab til hele foreningsmiljøet. Godt, yes, jeg er med. Og Arbejder man så lige så stille i et repertoire af fredagsbar, man kender. Mm. Der er de store, de sædvanlige dem. De fleste kender, som jo nok er uh, umbilicus. Mm. Det er samfundsfaglige fredagsbar, som består af uh, JUS, uh, KC og PF, som er psy psykologerne, mm. uh, juristerne og statskundskab. Så er der uh, så hvis vi skal, vi skal bruge et program på at finde ud af, hvorfor i den verden de har opsplittet deres festforening i to. Ja, det, jeg, skal ja, det er faktisk lige før. Ikke også? Altså, nu tænker du på psykologerne, uh, ja. KC og ja. uh, FF, ja. som er indholdsvis uh, krankorteks og uh, fuldfonteks. Ja. Uh, hvilket er et mysterium i sig selv, men uh, det, det må vi jo løse en dag. Tilbage på sporet? Vi skal tilbage på sporet. Vi skal lige <laughs> fortsætte overblikket, fordi så når vi over i Nobelparken, hvor der ligger sådan nogen som Fred, som er historisk fredsbar, der ligger Teos, der ligger Esperanto, der ligger mm. en meget lille en som symposion og den slags ting. Kommer Kommer bare. Mm. Uh, over ved, hvad hedder de, nede i uh, Handelshøjskolen, der ligger Konverterbar, som er ØF. Øhm, Fedt navn. Fantastisk sted. Nede ved siden af Medicinerhuset, øh, ved Naturhistorisk Museum, der ligger også SIFOS. Det er altså ikke, fordi vi ikke kan lige andre, jeg nærmest ham spontant bryder <laughs> ud, af, at ØF jeg har en fed bar. Jeg synes, det er fint. Det, ja, det kommer ja, vi til siden Det kommer vi til. Det, kommer vi til. det, det handler det lige om, at vi har prøvet at tælle op, hvor mange fredagsbar vi lige kunne sådan, på stående fod. Yes. Vi er nået frem til 23. Ja. Det er rigtig mange. Det er mange. Øhm, og det var faktisk også lidt flere, end vi sådan lige havde regnet med. Øhm, og det vi så øhm, kommer til at tænke på, det er, at det kan meget hurtigt virke uoverskueligt. Altså, øhm, ja. Hvis man nu ikke gerne vil igennem alle fredagsbarer, eller man gerne vil finde nye fredagsbarer så det kan være svært, hvis man ikke lige kender navnene, eller studierne eller hvor de ligger. Mm. Øhm, og noget vi så har tænkt på herinde i studiet, øhm, mine gode... Øh, medværter og mig. Det vi har tænkt på, om vi skulle lave et lille kort, måske interaktivt kort. Måske med lidt ambitioner skal vi også udvikle en app Um, ah, nej, nej, nej, nej, hey. nej, nej, nej, nej, nej, nej, det er ikke det måske Okay, så jeg, um, har vi set, har, jeg har googlet how to make, og så, <laughs> og to make an app. How to make an app Og, så, og, det, og det er så, der, vi er Det er på det sted, vi er ja. Men vi vil gerne lave et uh, kort, så, så, der så der gør det jeg, så... lidt nemmere for alle at finde rundt i fredagsbarnet ja, ja, Der skal være en lille placering på, hvor den ligger Og en kort beskrivelse af, hvad for en fredagsbarn er, hvor for en er der og hvordan miljøet ligesom er der i det hele taget. Og det kræver selvfølgelig, at vi kommer ud og besøger dem, og ligesom få anmeldt dem, og måske ikke ligefrem anmelde dem, men i hvert fald lige givet en objektiv beskrivelse af, hvordan forholdene er. Nej, det kan vi jo ikke. Vi må ikke anmelde dem, må vi det? Det ved jeg ikke, altså, det må vi, vi er jo en public service station. Njør, hvis, det er vores, hvis det er vores app, som det gøre det. Altså et eller andet sted, skal vi ikke sige, Aarhus, Aarhus Universitet er et eller andet sted sådan... Ah, pja, det gider vi ikke. Nej, det er også lige meget. Må jeg godt og det er igen lidt internt, men alligevel ikke helt. Lige nu står ude... <lige>, lige, <nu står> <lige>, lige nu står en af vores kammerater i lokalet ved siden af, og som vi nævnte før, så er der glas rundt om hele det her lokale. Og han har sådan en rimelig god indikator for... <lige> det Nogle gange så klukker han lidt. Jeg, jeg lavede bare mærke til, at det er en meget god måde at vide. Det skal ikke være nogen hemmelighed, det er vores første program. Det er, nemlig vores, det er fedt at vide, hvornår vi har, hvornår vi har fat i noget. Ja, ja, ja. At, hvornår der kan noget det her. Det er sandt. Og det er han en god markør på. Ja, det præcis. Det er bare det... <lige> Nå, men, øh, <laughs> øh, så får vi en lille ud død fra det, er så fint. Ja, <laughs> øh, men, men lige for at holde os til det relevante, øh, det kan være svært en gang imellem, så øh, det vi jo rigtig gerne vil, det er, at vi jo gerne sådan, ligesom, udbrede kendskabet til fredagsbarnet, og for at kunne det, jamen, så er vi også nødt til ligesom, at vide, hvor ligger de. Ja. Øh, er der nogen, vi har overset? Det er der jo helt sikkert, for der er utrolig mange, Øhm, altså lige fra biologisk til Og, alle mulige, <laughs> øhm, øh, det? og, og det alle mulige andre Fredagsbar, fredagsbar. Ja, ja, fredagsbar. Hvad Hvad det? Det, Og det kan være alle mulige andre ja Det er der også en der hedder Det er noget med medievidenskab og sådan noget Nå. Øhm, Og, og, og det, det demonstrerer jo Eller, så også bare selv Sådan nogle gamle greve Som også kan lære noget nyt Og lære nye fredagsbar kende Du må ikke spørge mig om det Nå. Jeg tror det er på Katrinebjerg. Ja. Ah, søgemaskinoptimering. Det er selvfølgelig derfor du har fundet den. Boom. Det er fordi. Ja ja ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Uanset hvad. Så er det jo i hvert fald lige præcis den her slags situationer, hvor man ikke ved, hvad en fredagsbar er, eller hvor man gerne vil lave en ny en at kende. Friis han ser befejede ud. Altså, han sætter det. Deres hjemmeside af. Nej, det var ikke din. <gødder> men de har 1867 likes stadig på der var Facebook kæft, det er sgu da badass ja, SEO'en det, er det er den bad S der var så skulle det. Jeg tro der var nogen der ville lave en ordentlig hjemmeside til dem. men lad det nu ligge så fris så, så. Så, så. Ja. Siger, siger, kan vi lige få kammertonen men det vi gerne vil det er jo det, det. ligesom at øh, få folk Øh, engageret i fredagsbarnet, få dem ud til fredagsbarnet og lade folk også kunne finde andre fredagsbarn lige dem, der passer det deres eget studie mm, altså ja. det er jo det, der ligesom er pointen i det ja. og det er også grund til, at vi godt kunne tænke os at lave det her øh, kort til at starte med, og så øh, senere skal det nok udvise sig til en app yes. der er store ambitioner yes. øh, mm -hmm. nu vil vi se, hvor langt det når øh, det når jamen det kan godt nå, det er øh, jeg slet ikke i tvivl om Øh, nu nævnte jeg tidligere, at det var tilladt at stille spørgsmål. Og jeg kan forstå på 12, at vi faktisk har fået et spørgsmål ind. Ja. Så skal vi ikke lige øh, svare på det? Jo. hvis det, det er via vores Twitter. Og folk vidste slet ikke, at vi havde en Twitter. Men det har vi faktisk. Det har vi. Det har vores, er det? Det har vores sociale medieansvarlige så for. Øh, som er fris, hvis Bum. nogen skulle være i tvivl. Bum! Ja. Spørgsmålet Der har jeg den. <laughs> Nej, det må, det må vi ikke sige. Det må vi ikke. Spørgsmålet, det lyder... Mm. Øh, hvad er jeres, altså jeg gætter på at det betyder også altså ja. hvad er vores yndlings fredagsbar selv? Godt spørgsmål jamen vil du ja. ikke bare starte? Jo, det kan jeg godt jeg tror vi ender lidt tilbage i øh, må jeg desværre nok sige i mangel af øh, diversitet i mine fredagsbar besøg i mine øh, senere år ender vi tilbage i den anmeldelse jeg lavede øh, for studiebladet for nogle år tilbage. Ja, altså med øh, fysisk fredespar. Og... Øh, ja, lige ja. præcis, og historisk er det der. Mm. Øh, men det er nemlig fordi, det var faktisk noget, jeg, jeg glemte at fortælle der. Øh, fordi vi, jeg ikke huske, om det var efter fysisk. Jeg tror, det var ja, det var efter fysisk. Der endte vi nede i kemisk. Ja. Øh, altså kemisk fredespar. Og, og det her, det, det, her, det, det, det, det, det, det var jo... Har de ikke et byttet navn noget? Nej, jo, det har de nok. Øh, du må ikke spørge mig. Nå, men, jo, det har de. De har et eller andet navn, der giver isch mening. Okay. <laughs> øh, men, men hvad hedder det øhm, Nøj, nej, det jeg det kan huske dig fra Det jeg synes der var fedt Jeg mener også, de var, de var delte vindere med fysisk og kemisk Hvormalsninger, ja. det der var fedt Det her er tilbage i 2012 hmm. ja. øh, Det var den spæde, spæde start På mobilbetalingsløsninger øhm, oh, hvor Og fint. du kunne betale Med mobile pay Hold i kemisk op. fredagsbar det wow. Wow. Og det, det var ikke set Før på det, det tidspunkt Og jeg vil tænke bare, what Holy <laughs> <clears throat> de har fanget dem eller ja, de havde ligesom de fanget fanget. Dem. Og jeg, jeg kan ikke huske for mange penge, jeg jeg nåede at bruge det var også ikke særlig mange, fordi ølene, de var super super billige. Ja, det er det jo Men vi øh, fik brugt en del penge, og vi fik, jeg tror vi nåede op på køen to gasser eller sådan noget. Ja. Det Men seriøst. det var jo mobile pay, ja. Og dengang var der heller ikke nogen beløbsgrænse. <laughs> Så, Så det, det de synes, hjalp, er, de har var, for meget. Ja. De var meget ved hjælp også med at stille, spille op, eller chase. En Ja, eller Chase. Er det ikke det, vi kalder det? Jo, jo, Chase. Ja. Øh, det er også meget men det er jo den dengang, ikke? Altså, jo. du må have en yndlingsfredagsbarn nu. Ja, og altså, der, må jeg, der bliver jeg nok nødt til at sige, uh, i forhold til, hvad jeg har besøgt mest på min scene over, Umbilikus. -B. Ja. Yeah. -B. Og, og, <laughs> og det kan jeg sådan set godt forstå, at du uh, siger, men uh, nu skal folk derude også lige vide, øh. at uh, Tolly, som lige har svaret på spørgsmålet, det jo sådan set er lidt biased. Ja, sygt uh, biased. Uh, Esther, som han er... Uh, Lidt afsat, øh, kærester med en gammel umbilikaner. Umbilikaner, ja. Umbilikaner. Ja. Øh, så han er, han er lidt biased. Hvad med dig, Fris? Er du biased, eller har du øh, en yndlingsfredagsbar? Jeg er, Der er ikke en... sammen med en umbilikaner i hvert fald. Nej, endnu. Det er rigtigt. <laughs> Lige nu. Ikke lige nu i hvert fald. Nej, det var koggi. Det beklager jeg faktisk. Ja, det, um, det skulle du ikke have sagt. Nej, jo, men åh. Øh, jeg kom med konklusionen, før jeg kommer med øh, noten. Fordi ja. det er også, ja. det er også okay. yes. altså Det er det super er det er, Og det er ærgerligt, nu jeg sidder i en forening, der har sin anden Men det er stadig umbis. Mm -hmm. um, det er meget akademisk der, at ja, der komme med konklusionen før, ligesom du har altid resumeret først, ting, og så har du... Åh, oh, men jeg har også taget mange ud, eller jeg har forsøgt at tage mange ud. <laughs> Hvordan er det nu med juleret? Du går faktisk ikke på det længere, er det det? Er ikke sådan noget? Nej. Ja, du går ikke på jule længere. Nej. Nej? Jeg er fuldtidsarbejder. Ja, det er rigtigt. Som en gal. Fortæl. Øhm, men nej, men det jeg bare vil sige, det er bare, jeg har ikke en, Altså, og det er uden at støde nogen, og der er nogen afstikker, det er ikke det, men når alt kommer til alt så det ligner fredagsbarn bare lidt hinanden. Men det er jo så der hvor det er fedt at så er der eh øh, øh, Er det ikke det du øh? Nej, jo, nej. Jo, men hvad? det er ikke børsbar. det der en tema, bare. Børsbar. børsbar. Børsbar, det er det han børsbar, plejer at snakke om. præcis. Er altså det er mere du ved temaerne, det kan yes. jeg godt blive, yes. når de holder Og nu tror jeg lige at for de uindvidede, så skal vi lige have forklaret hvad er børsbar. Børsbar, det er økonomisk forening som jeg, jeg ved ikke om det er en gang per semester eller om det er i gang per år, der holder de en bar der hedder børsbar, ja. hvor de implementerer øh, økonomisk teori og principper i, en, uh, i, i måden at, at, at drive bar på og det vil så sige du ved ud efter ja. hvis der er noget som er stor efterspørgsel på jamen, så kan du selvfølgelig også sætte prisen op um, og hvis der sådan noget der ikke er så populært jamen, så sætter de jo så um, automatisk prisen ned Værsgo, der har du den <laughs> og det, det stop og det er det her temaer det kunne være, uh, de er super fede stop, det. stop ja det ja det men det altså, men det er jo umbi men det handler sgu lige så meget om, om menneskerne og, og det, det ved jeg ikke det sociale. Jeg har, ja, nej, det var det, var det jeg prøvede at sige. Det mm. er det du, du prøvede at sige? <laughs> øh, yeah. Ja. Er det øh, din ønningsbare Ja, jamen det er jo lidt. Ja, altså. Øhm, vi godt hvad din ønningsbare. Er. Hvad er det? Jeg jeg ved kan ikke, du, tør det. du sige det? Nå, men tør, vil, du, vil, tør du get, jo, tør ja, du get? du vi der kan der simpelthen er, ikke sige det, det samme allesammen. Det gør man vi heller ikke til. Okay. Altså ikke jeg er ikke er glad for ombilikus. Det altså ombilikus skulle på den måde at det, man kan jo danse med bornerne. Der er flere ting man må og sådan. Er du er ikke, glad for ombilikus er, er, er det der, hvor du hænger ud? Nej, men det er det faktisk heller ikke. Altså, selvom det I, selv, selvom i synes det jeg jeg hører hjemme der, så er det jo faktisk heller ikke der. Mm. Øhm, Kom over Og det der, og de citerer, faktisk, Descartes altså, og sådan har <laughs> der, de går helt amok. Nej, nu må jeg stoppe. Okay. Øhm, og det jo altså det er jo <laughs> igen altså ah. faktisk så er det jo sådan så jeg vil jo tit bare gerne hjem. Ikke altså hjem til der hvor Nå ja, yes, jeg er med, jeg med. Ikke ikke bare Aarhus, men altså hjem yes. til samfundsfaglig, ikke ikke fordi at jeg er, ja, nej no. ikke. Nej, det, det, det er stramt. Det det giver mig til ja, ja. en gang. Vi kan nok da hjem til turen. Ja ja. Nej, okay. Nå. Men jeg vil gerne øh, altså, jeg vil jo gerne hjem <laughs> en gang, men til <laughs> altså der hvor man virkelig føler sig øh, sådan øh, afslappet sig selv. Ehm mm. nej. Øh, Shit. Og det er jo øh, og det, og det er super fedt. Øhm, og det, den oplevelse får man netop ved, øh, ved øh, sam for mig, fordi det jo er min øh, ligesom start fredagsbar. Så det er der, jeg vender hjem til. Øhm, og det er nok svært ved ligesom, at skille mig af med igen. Det skal så lige siges, at øh, drengene her, de er ved at øh, grine så øh, Implodere. Implodere Agrin. grin. At dø det er ikke en fed vending det er det ikke. Implodere er også kudylsejt, for at bruge federe og federe ord. Kudylsejt. Jeg var inde og siger Huxibak i går. Var du inde og siger Huxibak i går? Jeg var inde og siger Huxibak i går. Hvad navn er der? Hvor langt er sporet, at vi efter er kommet? Vi har lige et par minutter løb på, så det er Huxibak. Det var fordi, jeg var inde med min søster. Jeg havde imiteret med Okay, min søster hører ikke det her, så det er fint nok. Jeg havde inviteret min søster... Øh, men at lave det ud, ud som, som Ja, Jamen, hun er ligeglad. Jo. Jeg har pjattet med husibak. Ja. Min søster? Mm, not so much. Too much. <laughs> ja, men jeg ved det ikke. Det er heller ikke lige så meget... <laughs> det er ikke så meget husibak, som det er lige så meget er... Uh, uh, han snakker meget om samfundet, meget om politik og sådan. det er jo sjov med det. Mm. Min søster bor i Braming. Altså. <laughs> men de har vel også lokalpolitikere i Bramming? Ja, der ikke også der må jo, vel også være kommunalvalg altså, i Bramming? De hedder... Yes. <laughs> så, <laughs> Nå, det bare, så, så jeg, jeg kan så, mærke, at vi er på vej til <laughs> at bruge ikke skal det, det er det, er, det er. Ej, ej, sluttet, Da det sluttede, <clears throat> der siger hun så. Kæft, han taler egentlig godt. Og så, og så, no? og han har et flot ordforråd, Så ja, det, var, det, det var du ret i, Og så fremmede hun og så, fremad, og så og han, godt, han blev ved med at sige absolut, som om, no? som om absolut det er bare. Uh, sådan et eller andet fremover. Det var, derfor, Men, der, det, var det, der fik mig ind på den hmm, beklæring. Okay. Okay. Øhm, virkelig lang tidsspur. Vi skal tilbage på det rigtige spor. Øhm, Fint show. Ellers og det er forresten, øh, lige at få øh, øh, vent, hvad der så er. Nu øh, er det sådan, så alle fredagsbar øh, jo ikke bare er ja, sig selv. Der sker også begivenheder på tværs af fredagsbarerne. Ja. Øh, der er så nogle... Årets begivenheder, som vinder tilbage, det er Danmarks ø, største fredagsbar, og så er det for eksempel Kapsalæsen. Men der er også ø, mindre, som for eksempel Arkibals Elefantbar, hvis ikke ved det, så er det, fordi det er arkitekternes storebar nede på train, mm. som jeg ved, at det ved en masse om. <gri> ja. øhm. uh, Araberbar. Undskyld, undskyld. Uh, Må jeg fuldstændig ind i din... Uh, hvad har du nu fået? Uh, vi har fået en besked på vores Facebook-side. <gryllet> ja tak, ja? læs. Jamen, det er lidt vi har fået en besked fra, uh, fra Ellen. Ja, er noget fra Humbug. Tidligere formand. Ja, det hun ligger bedre stadig med Sabrina. Øhm, Men nu er hun tillyder af... en kapselerssvarl eller hvad er det Ja, hun er kapselerssvarl nu. Ja, lige præcis. Hva, hvad siger den? Hvad siger den? <laughs> Ellen? Ellen? Vi ved jo godt, hvad hun skriver. Hun skriver, kan de festudvaltet egentlig på nul? Oh, nej. <laughs> og problemet er, prøv at høre, Ellen, det kan vi godt, men vi har... Øh, nu siger jeg Friis, bare... det kan ah, det godt, og jeg er faktisk ikke sikker på, at Friis faktisk kan. Men op, jeg ved, at vi man kan, er tørlig. igen. Hvad med Trane? Jamen, Trane er oh, Trane. Kan, Trane kan vi er ikke ud, og... Er Jamen, han er gået. han er lytter ikke mere. Nej, nej, nej, jo, jo, han kommer lige om lidt. Han skulle ud af pinkel. Okay, Nå, okay. okay. Øh, Ellen, Når Trane kommer tilbage, så sender vi ham lige ud efter nogle øl, og så kan vi bunde. Så kan vi godt bunde. Tak. vi kan drikke i hvert fald. Vi ikke Det det lige fal Yes. Okay. Øhm, tilbage til årets begivenheder. Tilbage på øhm, Hvad er det, vi ser frem til? Vi ser ser frem selvfølgelig. Det har lige været Danmarks største. Mm -hmm. øh, hvordan havde I en oplevelse som Danmarks største? Øhm, jeg var på arbejde den pågældende dag. Du men jeg kom lidt senere. Jeg kom lidt senere. Ja, øhm, øhm, ja. hvad fanden var det? Hvad, hvad? Undskyld. Hvad var det, jeg lavede der? Altså, vi, vi mødtes jo. Ja, ja, det gjorde vi da. Hvad var det, vi lavede? Men det ved jeg ikke. Det, der sker nu, det er, at Friis, friis prøver at udkommunikere til Tarna, der skal hældes øl. Og jeg tror, det lykkes. Jeg tror simpelthen, det lykkes. Ellen? Øhm, men jo, Danmarks er spredssygt. De ønsker bliver opfyldt. Øhm, men oh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad jeg lavede. Det, altså, og det er ikke engang, fordi at jeg var... var du sammen med mig lidt af tiden, ja, jeg vi spillede det, i hvert fald lidt sådan. Det er ikke, fordi jeg ikke var specielt fuld. Jeg kan huske, vi... altså. Du kom bare lidt sent efter arbejde. Jeg kom lidt sent, jeg var lidt træt og sådan noget. Var du med fris? Ja, jeg er til Danmarks største Ja, men jeg var også lidt væk, men jeg var også lidt... Men det... Altså, jeg var tilbage. Jeg kom hjem øh, i min lejlighed på et tidspunkt, hvor Louise havde inviteret... Altså og nu er Louise din roommate. roommate, skal vi Ja, ja. Øh, Hun havde inviteret 35... Altså, 35. Altså, 35, som i antallet. 35, 35. <laughs> ikke, ikke som en 35-årig. 35. -årig. <laughs> 35. <laughs> piger hjem til os, og Patrick havde på det tidspunkt... Altså, kun fem, piger. 15... Skutter hjemme ved, og i kender Det er Patrick. Ja, ja. det kan der ikke være i din lejlighed. Der var 50 mennesker. og oh nej. Så jeg kan <laughs> lige have kiggede, oh og så gik jeg igen. Holdt der, op. Hold da op. Nej, øh, altså, min egen oplevelse med Danmarks største. Jeg, jeg kunne rigtig godt lide den der stemning der er sådan om ja. morgenen, når man ligesom begynder på alle de der ja, Det er fedt. og går og er du, ser sig sine venner spille. Og... Tito, når om jeg så dem spille, jeg så dem faktisk engang spille, men nej. jeg var også lidt fuld på det tidspunkt, så man ikke bare. Vi gik meget kort forbi og så. Jeg ja, sådan ja, ikke vi ikke længere. Øh, Nå, jeg tror at vi <coughs> er at Trane han har lige kommet med øl til os, og så nu skal vi ikke smide en sang på, og så lige åbne oh, to skunde, jeg bliver nødt til for øh, ham. Det ja, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg synes, synes vi jeg, jeg en bliver... Nej, ah, vi gør vi på sangen. Super. Jo, Nå, du vil da også super god idé. God øh, okay. Jo, jamen altså, spil en sang, så øh, får vi lige øl ned i studiet. Er så er vi klar. Sang. Godmark. Fedt. Godmærk. Everybody got the 'round. Everybody come get down. Everybody check the sound. Everybody walk your walk. Everybody talk your talk. Everybody do what you want. Say what? Did you know? Into the go go. Do you know who's gonna light up the show? Do you know? Making ladies smile until the break you don't. So, do you know? Yeah, do you know who's gonna light up the show? Do you know? Making ladies smile until the break you don't. So, everybody smile, no frown. You know we won't let you down. It's easy to get in the mood. You know what I mean. yeah. The one that you've been waiting to see The one and only Vivi Gigi, Looks like all your eyes are on me Now stop it, it's almost too much Do you know Hey, Do you know Who's gonna light up the show? Do you know I'm making ladies smile until the break of down So do you know I Do you know Who's gonna light up the show? Oh, do you know? It's a fun go. Like the ladies scream into the fucking know. Yeah. Yeah. Vincent van Gogh, Det var... Jeg ved ikke helt, hvornår de stoppede. Det skal lige siges, at 12 er lidt forpustet, så han står i ånder i min forhold, fordi han Stormet. Vi sker en challenge, og han nåede den lige præcis. Det er derfor, det er han forpustet. Det var Vincent van Gogh. Jeg ved ikke, hvornår de stoppet. Det kunne jeg have googlet, det har jeg gjort. Vincent var... De var oppe sådan rigtig stærkt der i omkring 08-09-10-agtigt. Der er to brødre. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvem det er. Fordi jeg, jeg er jo selv. Så jeg går op i trommestærerne. Der er Birk Nebel og Janus Nebel. Jeg tror, det var Birk, der spillede for, for Vincent Van Gogh. Og samtidig var der Gypsies. Det band, hvor Shaka han var en del af, inden han blev B3. Øh, som var broren, som jeg så skyder på for Janus. Men det kan også være, det var ja. Og i dag, der, der spiller de lidt begge to for Mads og for... Der mm. ikke for, for Ufo, Ufo og Jeppe og sådan noget. Så de, de er med. Mm. Det lyder det jeg øhm, cool story, bro, men... Inden øh... vi skal videre til næste wow. <coughs> overskrift her i vores program, <coughs> <coughs> så synes jeg lige, at vi skal have drukket <coughs> den der <coughs> øl, som... Hvor oh, er det, var det Undskyld, undskyld, Friis. Undskyld, giv dem en kram. Okay. okay, der bliver ligget et krammer her i studiet. Og det krammer, det ser en tændst ud. det er lækkert. Ja. Og de er tilbage igen. Det var en undskyld, Friis. Godt. Jeg synes, inden vi lige går til dagens næste hovedpunkt, så skal mm -hmm. vi lige have bundet den øl, som yes, der er ja. blevet ønsket. Uh, det, uh, lad mig lige uh, oh, her forklare, klart. at vi står med en uh, iskold, hvilket ikke er en fordel. Grøn uh, te med brus alkohol. <laughs> vi står med en iskold uh, grøn tubor. Uh, Green tea. <laughs> og uh, jeg tror bare, vi skal tage den uh, samtidig, ikke? Jo. Uh, er det hætsæsten af? Hætsæsten af, og så... Uh, okay. Klassisk okay, kapsulation. Åh kæft, det er banebrydende radion her. Okay. Ja, det er banebrydende. Der bliver drukket øl. Okay, ja. Og så skal vi bare tælle ned. Vi tæller ned. Tre. Er det borøl? Nej, vel? Er det borøl? Borøl. Selvfølgelig er det borøl. Prøv, still den på bordet så, fris. Jeg har aldrig taget en borøl før. Ha, <laughs> ha, Ikke engang skal jeg tage den først. Jeg stiller den på bordet nu. Okay. Okay. Klar. Fris han tæller ned. Tre, to, Oh, sådan der. Må jeg gerne lige sige, som den er, der blev holdt, <laughs> jeg på, der var nogle fine lyde på det der <laughs> Og sådan skal det jo være. Øhm... Det, var, det var fint. <coughs> ja. Øhm... Okay, det gik meget godt. Jeg vil ja. sige, at det var udmærket på siden jeg har været i <laughs> Det er selvfølgelig også sandt. Nå, øhm, vi skal haste videre, fordi vi har et program der skal overles oh, yes, Så, øhm, så næste punkt, det er et af mine yndlingspunkter. Det er vores øh, lille rådekasse, yes. oh. øh, som består af, at jeg lige her de næste 5 minutter trækker et emne op. Øh, og hatten. så synes jeg... Øh, hatten, som råder har med ind i øh, Den her kæmpe Fedoran. hat, som vi til dagene. Fes. Jeg går altid med fes. Og øh, i dag, nu fordi det handler om øh, fredagsbarn, øh, og ligesom at komme i gang med hele emnet, så synes jeg, at... Øh, vi skal snakke om, hvordan man definerer en fredagsbar. Og jeg har været på nettet, og der har jeg fundet mm. en definition. Den lyder som følger. <skrøk> en fredagsbar er et uformelt arrangement på en uddannelsesinstitution, en arbejdsplads eller lignende, som begynder hen på eftermiddagen, fredag og som tider varer til ud på aftenen med hyggeligt eller festligt socialt samvær under indtagelse af øl, vin med mere. Uha! Uh -huh, uh -huh. Det var da meget fint. Og den vil jeg. Øh, øhm, ja, på nettet. <laughs> ah, oh. Nu må vi være lidt kritiske. Det. Ja. Øhm, det er DSL, den hedder bare den danske ordbog. Den danske ordbog? Ja. Og øhm, nu vil jeg så bruge den som oplæg til ligesom at diskutere, jamen, hvad er så vores definition på en fredagsbar? Fordi vi må kunne gøre det mm. lidt bedre. Jeg synes, der, der er nogle mangler. Ja, den er lidt øhm, for det første, så øhm, de fredagsbar, vi snakker om, det er jo typisk nogen, som alle kan komme til. Mm. Ja. Og det vil jo sige, altså, de klassiske umbe, øhm, ja, og alle de andre har jo ja. typisk åbent om fredagen. Der er jo sådan nogle undtagelser sådan med togkammer, som jo, jo, jo ikke har sådan en egentlig fredagsbar. Ja, kammer fredag er jo ikke med, en fredagsbar, vel? Med, Jamen, start, de er den, torsdag, altså, ikke? Det er jo som møder Det er jo, lad os starte, med at sige, fredag. Ja, ja, ja, altså, altså, så må vi du definere finde de vores fredagsbar ud fra at det er åbent om fredagen, mm. søndagsbar, og så er du kun et et bogstav fra en suspekt stav. Altså, altså. Ej, det var jo sjovt var. Øhm. klokken vil blive mange. <coughs> Nå, ehm. Nej, ved du hvad, du får lige kram igen. Frisa er fuldstændig dechageret derover. Og der krammes, der krammes. Frisa værst det mindre modtagelig over for kram sidste gang. <coughs> <coughs> Nå. Undskyld, Nå, øh, vi skal tilbage på sproget Og det ja. handler jo om Hvordan vi ser en fredagsbar Hvad vi tænker på som definition på en fredagsbar Og hvis du lige skal sige et eller andet ja. Om fredagsbar, hvad skal det så være? Det kan du tro hvad, Hvordan definerer du den? Ligesom? Altså, hvad, hvad, hvad, hvad skiller den fra for eksempel øh, Togkammeret fra, fra altså Noget der ikke er sådan på en fredag eller hvad, hvad er vigtigt? I det, foregår definition? Om det foregår om Ja. Yeah. Og hvad mere? Jeg vil jo sige hvis, nu, hvis jeg nu skulle sige noget, som ikke var blevet sagt i den her definition fra, hvor det var, du ja. nu har fundet den, ja. Ja. Øhm, jamen så er det vel altid i en umiddelbar forbindelse med enten med en eller anden form for arbejdsindsats. Ikke? Det er altid i forbindelse med en eller anden arbejdsindsats. For fordi forudsat at øh, fredagsbarnet faktisk laver noget. Nå ja, ja, jo jo, det er måske for meget og, og for lange. Ej, men nu skal man heller men ikke... Altså, øh, men, ja, yes... Jeg kan godt føle dig. Det, er også, det bliver altid holdt i forbindelse med en arbejdsindsats. Ikke? Ja. Det bliver enten holdt på universitetet, eller på whatever gymnasiet. Folkeskolen, det gør de vel ikke? Ja, det Men, ved jeg ikke. Nej. <laughs> oh, jo. Det er det nye Men, Og på arbejdspladser. Og på arbejdspladser, og på arbejdspladser ja. ikke? Det bliver altid holdt i forbindelse med nogen, som ligger i en mere eller mindre arbejdsindsats. Ikke? Yeah. Det synes ja. jeg godt, Men, vi hvad kan med. hvad så med det her med på arbejdspladser? Altså, er en, er en fredagspar, der er for en lukket arbejdsplads, også en fredagspar? Ja, er en af kendetegnene egentlig ikke ved fredagsbaren at de faktisk er åbne for alle. Oh, nu skyder jeg simpelthen bare. Ind. Og du skyder bare ind. Nej, en det er det vel ikke. Er det jo det er for øh, Nej, men <laughs> fordi nej nej. Fordi her i studiet. Hvis det er du holder på arbejdet. stadig nej, nej, det i, men det er bare sådan lige der med at fine -tune den fordi det er ikke altså, hvis vi to, hvis vi tre vi lukker, øh, hvis vi låser den her dør. Ja. Så har vi ikke en fredagsbar lige nu. Jo, det har vi, Det har vi da. Vi bliver nødt til vi har ikke en bar, Nej, okay, okay. Ja, ja og det er så noget andet i øvrigt. Ja, der skal, skal være en bar. Ja, ja, men, men hvad er men en bar? Skal der så langt penge over disken? Er det det? Det må man altså, eller Altså, man kan hvad? ikke bare give gratis. Ydelser. ydelser. Kan man det? Lange ydelser over disken? <laughs> nej, nej. ja oj, jo, man kan da godt betale i naturalier. Ja, ja. Det har jeg lige stoppet nogen. Ja, noget mere da vil. ved jeg ikke. Ved jeg ikke. Jamen, så fredag, fredag og, og mennesker. Yeah, no, ja, ja så altså, kræver og, det kræver fredag, det kræver mennesker, det kræver måske en eller anden form for transaktion altså. Jamen, det gør det måske. Øhm, fordi det, i forbindelse med, det med i forbindelse med en I forbindelse med arbejdsnøde. Men det sådan skal komme tilbage, fordi den øh, to er sidde arbejder i øh, nogle store firmaer, virksomheder. Fire Der ja. Hvor vi har vi har et fredagsanklag i hvert fald. Det er så fredagsvin, fordi Jamen. man drikker vin. Men der er også frustration. Altså, det kunne godt være en fredagsbar. Og der bliver ja. ikke langt særlig mange penge, i hvert fald, der bliver langt mange penge over i firmaet, men ikke i... Ikke i barn Ikke der. En niveau kaster man så bare over det. Nej. Ja. Øh, ja, det er I, også lige konkluder på det her ord. Øh, jeg tror, det, jeg ligesom kan trække af trådet fra det, både I siger, det nettet siger, det jeg mm. selv har sagt mm. i løbet af uh, programmet, det at mm. det kræver ligesom, at der sker en eller anden form for transaktion. Det er ikke nok, at det bare er et firmagode... Øh, der skal ske en eller anden form for retorikation, og det skal være fredag, der skal være øl involveret, Sorry. Øhm, Sorry. Og, så, og så skal det på en eller anden måde være mere eller mindre sådan offentligt, så alle ligesom har ligesom adgang til fredagsbarn og kan komme ind og være en del af det. Ah! Så, hvad er det, der er med den sidste del der, der lige... Øh... Er det er offentlighedsaspektet. Altså, øhm, det er i hvert fald et kendetegn for mange. Ligesom, Ved du hvad, jeg synes, vi, synes er vi, skal, vi skal fortsætte øh, den her diskussion øh, næste gang. Jamen, ja. øh, det synes jeg faktisk også er sindigt. Det er vores sådan, løbende opgave, det er ja. ligesom at opdatere vores egen idé om det. Hvad med fredspar, at vi eventuelt får fredagsbar i Nudansk Ehm øh, det er missionen. Fordi det, det der er jo ikke Nudansk Har Nej, det? Er ikke kan. Vi kan også bare, altså, vi kan også bare prøve at vi kan gøre det til vores mission at vi skriver til dem og får ændret deres definition på det. Det kunne være sygt nok. Det kunne vi også gøre. Det kunne være sygt nok. Nå, yes. Godt. Det var wrap up signalet. Det var wrap up øh, vi er færdige med lige rodkassen for den her omgang. Den vender stærkt tilbage næste gang. Der burde for et en jingle her. Nej, der burde så lige være en jingle. Og så sætter jeg en sang på. Fedt. Gør det. For, okay. Hey, okay. For det. Okay. Forestil dig en papkasse. En flyttekasse. Med en masse ting. Og så en hånd, der råder ned i den. Og så siger det. Rodkassen. I dag her der Jeg har ikke nogen penge Men til gengæld har jeg fået følelser på min børn Siger det ikke noget der er gået rimelig læng Før min selv i sine satte spejl Gav mig min forklaring Ligger på billedet som en den lukket De stuer, de sind og skiller Foran for forbukkende ned Du skal være den mest krukket og smukkeste Det siger jeg for at være udelukkende, udelukkende Og det er blevet en trend at være bindet galt Og det og halvt chokke væk Hvis jeg var helt normal Fik alt fast job til uop Og kom lige op, vandt opkast Helt ud det søde liv ikke stammer fra et opskrift, For når du kommer op af den blønde stage Så vil jeg og venter med savnet hang Så jeg klatrer ud, klatrer hen, klatrer op men tak i ganske splatter ud, jeg kaster op jeg Siger farvel til Tøret, det var rart at se dig Og burde damp ind på femte gram Hop nu, står tiden i ihjel Hop nu, vi vender de døgn Så kast med de hender for de ender i trøjen Hop nu, du er ikke så vigtig Hop nu, for jorden er giftig Hop nu, vi vender de døgn Så kast med de hender for de ender i trøjen Kom til mit liv på den lukkede bred hoved. Til lyset og slukket. En af de dag, hvor jeg er godt mod. Sætter man ned, skriver min kold. koldt blod. Lav, blav, det er det samme, jeg tænker. Klamme tendenser, stram og de længere Tanker, der spænder. Jeg samler min hænder, lukker mine øjne. Jeg er så bange for de mennesker. Ofte i box med rotter på loftet. Finder en blodpil så til hoften. Danser lidt rundt, med spænder på trøjen. kalder på en led, så tænder en smøgne. Leger om rammer en verden i flammer. Krammer med spejlet. Kan se min mor. Stemlig i huset, gør det igen. Stem i huset, du skør, min ven. So For de ender i trøje Hop nu, du er ikke så vigtig Hop nu, for jorden er giftig Hop nu, vi bænder de døgn Så kast med de hænder, for de ender i trøje. Flygtlingen sindssygt stærk bane. Uh, det er super lækkert. Jeg afrunder den lynhurtigt, fordi vi har egentlig ikke så meget tid tilbage. Nej. Men flygtlingen, uh, jeg tror det var syv gutter fra... Eller gutter og uh, Marie, som i dag hedder Sulejma. Det er det, vi nå frem til. De var syv fra enten børnets friskole eller Aarhus friskole. Mm. En af de to. En friskole i Aarhus. Mm. Og de var super fede. Og så gik der betræde i den, og det skal man også have respekt for. Det var ikke lige mig, men det her var mig. Uh, I 08-09-agtigt. De var superstore i Aarhus. Hmm. Og i dag, der er det, altså gitarristen, man lige har hørt soloen på sidst, Emil Falk, han spiller for den Helmi i... solo. Sindssygt lækker solo. Han smadrer gitaren. Jeg var til deres uh, release party der smadrer han gitaren ja, fed, Spiller fed. for Helmi i dag. Uh, Solima, det er den kvindelige sanger <coughs> og pianist i banet. Uh, Tørdex går med. Der er en masse fede folk. Anyway, flytning, okay. fed. gå kunne og finde dem på Spotify. Men find Maskeball, ikke den nye plade. Find Maskeball, den er fed. Ja. Yes. Tak for det, Fris. Det, der sker, og det, der er ved at ske, det er, at jeg vil være noget til bunds i min øl. Og det betyder, yes. at vi også vil at være til bunds i showet. Yes. Inden skal vi lige afslutte, og jeg synes lige, vi skal tage, jamen, hvad er der for nogle arrangementer, vi lige kender til, der sker i dag. Og her skal jeg også lige en opfordring til alle lyttere. Hvis mm. I kender noget, som vi misser, så slå op, skriv til os, giv videre. Vi vil så gerne vide, når der sker et eller andet fedt. Ja. Øhm, men jeg ved 12, at han ved noget om, hvad der sker i dag. Øh, yes. Hvad er der på programmet? Øh, øh, det er rundt omkring Boni. As We Speak, så sker der noget nede ved Sifos, altså Cifritus. Festudvalget for Folkesundhedsvidenskab. De har noget, der hedder Ja. Og så har vi Politologisk Forening, også kaldet PF, øh, som har en Halloween-fest i dag. Uh, det er Kiel, der står for den anden. Ikke? Uh, ja. ja, det er, ja, ja. Faktisk. er Kiel, oh. og nogle af de ja, ja. andre. Der, og det er med konger og sommer. Ja, det er rigtigt. Ja. Det, det er fint. Du, fint, fint du det er også en fint en fin, lille shoutout, du lavede der. Ja. Ja. Øhm, og så det sidste. Jamen, uh, Umbilicus. Umbi. Umbi. Uh, de uh, har gang i noget rigtig, rigtig lækker bar i dag. Og de og lover. Og det er overvejt citeret der. Ja, det er rigtigt. Garanteret sved på panden. Vanvittige holduniformer. Vild jubel og eufori. Alt hvad en radio behøver. Men det behøver I ikke at vide. Men det ved vi. Yes. Fedt. Øhm, men, øhm. Og det er lidt om, hvad der sker derude i dag ja, øhm, og jeg, og altså, Det ud. er jo fredag og alle fredagsbarne har åbne, Og ja. øhm, der sker så meget Og vi glæder os selv til at komme ud Nu skal vi jo øh, ud af studiet Hvor og, starter vi? Øh, men det ved jeg ikke øh, skal, vi, vi ved starte, skal vi starte altså, et sted tæt på? Nu sidder vi over ved Studenterhuset så vi kan godt, ja. øh, Skal vi starte i Nobelparken måske? Vi starter Nobel, vi ses i Nobel. Nobel Vi ses i Nobel, øhm, og så skal vi nok bevære os ned i noget, der ligner øh, parken Ja, det finder vi noget Øhm, hold op, det. sidder næste gang skal vi snakke med, der har vi blandt andet vores interview med Morten Lissekom øhm, måske, måske. måske, og så kommer det måske til at handle lidt mere om politik eller den slags, øhm, det ved vi ikke øhm, vi skal i hvert fald også lige have en update på hvor vi har været i aften øhm, og fortælle alt hvad vi kan ja, øh, indtil da jamen, så må I have det super fedt og vi øh, ses se. som man siger på radio